Ehelyett Hanna karjába fűzte a karját, majd felmentek a hógerre, és magukra zárták a boltajtaját. ajtaját. Felkapcsolták a pult feletti lámpát. Berta leroskatta a ládára arra, amelyiken annak idején jó osztályn üldögélt, amikor benézett hozzá. Ki képes így megsemmisíteni egy másik embert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 Hanna visszatért a bolt helyiségbe, miután felakasztotta a kapitány kabátot az irodában lévő fogassa. Nem lehet, hogy összetévesztették valakivel Ánfinzent? kérdezte Berta, amikor Hanna lezökkent mellé a ládára. Kétlem, hogy félreértés történt. Sokáig egyikük sem szólt semmit. Egymás mellett ültek. Berta kinézett az ablakon,